Zangoa ipatuko dugu lehenik. Aktualitan tean baita gaur zangoa. Lehenik zangoaren osasunaren eguna baita. Eta bai, segur naiz, etzinetela jakinean egun podologoaren ikustera dioiten alzineztela, urgirik. Entsa. Uxirik dela erik gauzak dena den zaiakiten, informazioz osoa dirudi, bai, bainan zangoen osasuna zaintziak ahantzitsua da, gure eh? ibiliraz ibilarazteko horrenik, zangoak oraindik erabiltzen alditugun ontzat behintzat. eta etxeko lagunen osasun onerako ere, batzutan usainak agertzen baitira. Bo, zangoa bestalde futbolagatik. gatik, ue, euroa gau gabiatzen da. Gaur da ez, ez... E, zer nahi, barkatu, bihar, bihar daazten eta gainera hilabete batentzat. Ekainaren amartik, ustailaren amagera. Luce izanen da. Zer nahi, tabaida, jendea beldur da. Gaur, aktualitatean, egunero, eh, Azkenean, ateratzen dira, euro uh, futbolko uh, pari buruzko uh, informazioak. Uh, informazioak deitzen albalin badira. Bedearen, ez da bai da sortzen dute, jendea beldur da, diez... Terrazetan, DB katua izanen baita, telebistak emaitea futbola begiratzeko. Hori, agete dut, megoizian, atera den uh, informazio bat da, Farratxaldan jadanek beste informazio bat, atera da, Terrazetan begiratzen alko dituzue futbol partida. Uf, zer gehiago, abai, David Geta. Zendako David Getaren konzertu bat gauk, Parisko fanzon famatu an, batzu ez dira kontente. Franzi hau soan, emandituzte eh, fanzon horiek nzunuzi berdin itzori, zutu toinu lehtu zenako parkeak soztzen zuzten futbol fanoien zat. Franzia susten gatzeko ere bihar egumainaren aurkari baita abiatu dute olako egin behar bat dip deitzenen janari berezitua jan beharko dute frances susten Bo Bon, lehtu duzu futbola azfutitzen ziste ala ere janen duzie kakotzen hartian edo telebista eta irratiak itzali eta egunkariak ere etxi eta be ez joan erosketak egitera eta ez joan karikara, bo, Jon mendira berdin ilabete batez Bearik beste batzuek haien tsangoak beste zerbaitetan erabiltzen dituztela ez naiz mendizaleetaz ari baizik eta grebalarietaz ze aktivitatea egun Bayonan. Lan uste egun batentzat ala ere estiragelitu goizian goiz Baionako postako grebalariak sustengatzerat joan dira, ondotik Bayonarat, zomait kilometro manifestatzerat joaiteko eta ondotik BABko hainbat bideetan usaian autos baliatzen diren bide hoietan ebe oinez ibili dira, egun guzian Sehre, challowarte. Te li putz hucha utz, iratiko hetsa pits. Hets eta putz. Musika satinobat laster, eta ondutik edo horretara zen otziet Fred Berroet gurekin izanen dela. Belako, uh, bizkaitartaldea gaztea, bainan bizikifite, uh, baina guzitu dena musika munduan Fred Berroetek aurkestuko dauko amen, deitzen den, amen, atxe batekin deitzen diskoa laster, eta lehenik uh, ebe frantsez kantari baten zuen dugu, ez da huaikoa alta gaurko bideo batean aktualitatean da, gipuzko zutiken bideo batean Entzuten dugu, eta notika ipatzen. Non rien de rien Non joan regret rien Ni labia Feu, mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro Oh, Iaf, bere kantu famatuarekin aktualitatean. Gipuzkoa zutik uh, mugimendoak kolektiboak uh, kantua u baliatu baitu bere bideo berria argitaratzeko, autuberesia, uh, baina negia da irudiekin uh, ongi abian dela, ordan irudiak suri tabeltzez dira, eta titulua inglesez da, ideia pentsatzenut dela munduari begira erakustea uh, donostian pasatzen dena, eta bereziki hor uh, poliz Poliziaren manerak, nolakoak diren, nolako baliatzeko, nola, nola baliatzen eh, balia dituzten aien manerak, zekinua jamar den, eh, dien deortik atera tzeko, ordoen titulada Police Britality Against Peaceful Protest, poliziaren uh, indaxa, Um, ekin zaile baketsuen aurka, euskaraz beraz itzultzeko eta beraz irudian agertzen dira surita tabeltzaz. Azkan egun hauetan behartu diren irudiak eta bereziki uh, poliziaren egiteko manerak batzu lurrean itoz pixka bat edo puskak botatuz eta bar eta bar. Den aden xarean gipuzkoa zutik. TV sortu baitute komunikazioan ere hauek onak dira. Eta hori um, lotutakoak ere um, espazio publikoa okupatu nahi bada eskatu egin behar da. Gaurko esaldia da, ere uh, eneko goiaren hitzak dira hauek, eneko goia donostiako hau zapesak, berria uh, kasetari eskaini dioan elkarrizketa, initz komentatua izan da egun, xarean uh, diot, gipuzkoa zutik mugimenduari e referentzia egin ez, eira aren aurkako mobilizazioa horreitarazten eh, hautziate dela, gipuzkoa zutik edo nostian biltzen dira beraz egunero mobilizazioak uh, beha entzina segitzen du e, badu kaxik bihaste uh, asizela eta poliziaren laguntzaz uh, kanporatzen ditu hauza bertan diren mobilizatuak uh, eta bereziki uh, eriko poliziaren bidez udaltza bidez hori ere azpimahatzekoa ez dela uh, polizia espanola ez dela, udaltzaingoa, beraz, egiko uh, polizia bera. Eta, beraz, beste bat ere azpimagatua dena, e, gaur, espazio publikoa, beraz, okupatu nahi bada, eskatu egin behar da, duiterren batek, dion bezala, erra uste bat egin nahi bada, e, populakuntzari, galdegin behar da, simplekin, bereziki osasunerako lanjero baldin bada, eta inguramenar, inguramenaren zate ere, batzutan tena poakkuntzari galdetzea gainera espazio publiko bat gelditzen da ere. Beste esdi bat elke arrizketakoa begi sartua izan dena udaltza buruz. egiteko maneraz, galdegin dio kazetariak udaltzain batzu, ezpait lititaizke ados kanporatzeko metodoekin horiere ikusi sandazzken egun hauetan, komentarioetan beti, eta beraz, galdera egiten dio uh, donostiako zapesari, hortik kanporatzeko bortizki uh, kanporatzak adibidez. Berak dakidala ez da desadoztasunik, eta genera berdintzaio zaio, ala zer dion, funtzen, funtzionarioak beren jarduerak egin berdituzte uh, dugun legearen bajuan. Berak du erraiten legeak ez estutuzte agintzen duenik olakorik eriko poliziak uh, bidaltza, eriko du agintzen dena dena Hala. Hori haipagai sarean uh, gaur Euskal uh, txiolarien larien artean itzorduak beraz beti segitzen du denaren gipuzkoa zutikenak uh, gaur jodoten horiuntan tipariburuz te tipariburuz itzaldi bat bada hondotik seiontan egunero bezala ekintza bat egin dute, zazpiontan asamlada eta behatziontan pintxo potea uh, antolatzen dute auzoetatik maskariak eta informazioa banatzen gauean sesion, sesion batek kin informazio guzia batuzi handik pasan ererouzi donostian buebaen onduan horxet atsomanen dituzien. Terbista <tied> hut Iiapiz hitz. Hiz putz. Zure irratiarekin komunikaezazu goiz berri eta itz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten zirena, kondatu, aroa, edo bideen berri eman. Erantzungailuan mezuak utziz, SMS-ez, ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06 sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0 Irratia helgarrikin eginez dagoen. Tegia da, eh? telefonoz emakiori martxanda, eh? deitzen alduzi, mezu bat bidali, guk hartuko dugu, lehen justu kiatxaldontan jodut, telefonak hartu dut, eta klemantipi batek, nahizuen odre batekin mintzatu, bo, erganako trompatu zela, horako esperantza bat piztu dut bainan ez. Musikarekin txegitzen dugu aldiz orain zuri itza fredbeguetan. Hala da bai, gauk mungiara goaz. belako talearen disko begiaren ezagutzera. Emina tama atera eurie izeneko leandiskoak zer esan eman zuen. 5.aren eta 80aren amazkada xirakugiro horien arteko nahasketa berezi horrekin belako belagi ainitzetara iritsi zen. Geroztik iraupen laburreko bi diskoa atera dituzte A eta belebetzak baino ez izenekoak. Birtze eragin bat dituztela ere argi erakutsi ez. Ara nola punka, Laroi ta Mariarena marka jokaren indaga edo no izikutu batzu ere Gazteak izanagatik musikamota mota horiek ezin hobeki lantzen badazkite eta elektronikaren munduan ere arazuri gabe ibiltzen dira. Bizkitartean bizkaita bizkaitarrauek zuzeneko emanaldietan milu dute fama gehiena. Kontzertu eta festival handana batean jotzeko parada izan uteladanik handi guziz gaitzeko arrakastarekin. Hemen izeneko disko berri honek talearen horpegi desberdin hauek erakusten dizkigu. Gitarra indartxuak, ehritmika sendoa, baina nere aipaturiko alde elektroniko eta menturaz dantzagariagoa ere bai. Aipatzekoada delako iraopen laburreko diskoetan agertzen ziren irukantu sartu dituztela hemen. Horien artean, crime izeneko abesti letalau. When left to run, when the whole world seems to be against it, you start to reconsider it all, when your friends don't to know you, guess you didn't even leave a when it gets too complicated, and if you're good, it's all for the best. Atsukoainistasunaren aintzinean, zaila da beraz taleari etiketa bakar baten emaitea. Piskabat Boss Punk, Piskabat Punk, Grunge edo Ateez, Belako, Belako da. Eta kikio, talea zuzenean ikusteko parada balima duzue, adibidez aurtengo Euskalegia Zuzenean Festibalean, urektuko duzue zer egan haidutan. Meraletik, bertzerik ezen txuleak, elduden asteak te usten zaituzteet, Bela disko begitik bere esidizu kantu honekin. Guk, emanez! ko taldearen azken disko, Fred Bergothèque Orchestral de Lillesker, La Terre, itzepatze bankisunian gurego mitai Ibar Santa Maria izango da Berriako kazetariarekin. Espainiak hortezkundak aipatuko ditugu adioaren abenduan egin bazituzten, behar izegin beharko dituzte ezpaitute lortu horrein arte, gobernoa osatzen, xe hilabete berantagoekainaren ogeita xeian izango dira, xe eta sunak eta beho beki ulertzeko ere, laster gurekin meraz iban txanta maria. Bostak eterdi mementuz, Euskaliratetan berriak, zurekin maite lopai. Arrestihun entzule gusier, eta milabatte jente baiunako kariketan oztegen goisuntan empresa handi haboxenetan greba jarraikik isanda, turbomeka atarnosen, daso angelun, RDF-an edo e ospitalia, eta one-way postan, trenetan edo e erretretatiak denak kariketan sen, manifestaldiak egin ikisandia, postako bule goa ebai goisian goisik, blokatuik isan delaik, eta gimeen duhoi estakortan batuko dagun ashtertien emanik beit, ondoko hitzordia. Lehentze, bizi mogimentuko militante bat hausi peratuik izanenda. Ion pale, bizi mogimentuko militantea deituik zen hosteguen goizuntan peroradeko jandarmei Eta han, eranekizan zaiu, hausi tegi alate deituik dela bimila hamasazpiko urtailaen bediatzean. Arrazoa, Parizeko BNP Paribaba bankoetien ebat si jargien afe angatiken. Eta tortura salhaketak estu tielakos salhatu nahi Espanjako be beste behin kundenatu ikisanda, hobekieran ez dutu nahi astertu tortura salhaketako ikia. Strasburreko gisa eskibidean ausitegiak du be beste behine kundenatu Espanjako sortzigaren kundenat delaike. Eta urtze bat iganda bake bidiak paizan konferentzia humanitarioa antoa latu suenetik, bake proxessoan aldeko treznak, jaikitsen segitzeko sediaikin jurista talde bat muntatu die, taldehoi askartzeko, uskal herritik campo beresilaik, ulianasi dutie edo jinasi, bake proxessoan egwe rastertuko den bilzare publiko bate eginenda, usteale nes eta neskenegin hontan, Eta anxeta iratiak donostin eta beste sortzi herrietan emititzeko baimen ofiziala lortu du basian laurte hortan aizela iratia. Eta espanjaka ausitegi guenia lat juun beharrizanda hafea hunen kompontzeko eta beraz ehuneta bost kakotxo sortzi FM frekuentzia emanik izan saio. Ondok hitzordia beriekin sheietan.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 euskaraz hitz egiteko parada eskaintzen du mintzaet puntxunetek interneten bidez, sola askideak biltzen dituz kaipen bidez euskaraz menperatzen duen bidelaguna alde batetik eta euskara hobetu eta praktikatu nahi duen bidelaria bestetik Mintzanetan aurkzpena ostialluako goiz begin eta bidelagun gisa ari den ani etxebegiran elekukotasuna erentzun gaidez. Itzeeta bot bo itzeeta bozo, itzeeta itzeeta Eta prentxan zer dira ipagainagusiak tenore untan berriarekin azteko gainagusiak euskal presoak lehenik arantza zulu aske usteko eskaera ukatu du hauzitegi nazionalak apelazio elegita diarri zuen abokatu presoaren defentsak bainan atzera bota dute iax egiteko arriskua argudiatuta 2008ko urtar hiletik preso da eta hori behin behinean. Beste uh, preso eta zere pundu bat, Joseba Aranibar presoa askatu dutela egun eh, ahatzalde untan, beraz berako presoa 2008pian atxilotua izan zen etxai, otxailan epaitu zuen Espainiako Zitegin Naziorarak eta ebazpenaren zain zen eta bestalde ere aletxu sobaranek goxegreba utzi du hau ere Aipagai kaseta puntu eusen ekainaren hiruaz gerostik goxegreban zen protesta bertan bera utzi du zazpi egun pasa ondoan e, media bazken ere Aipagai Bestalde aske, utzi dituzte atzo atxilotutako uh, atako kideak eta hori berrian haipagai. Uh, Manifestaziorat deitu dute gaur sortzietarako bilbon. Uh, eta Beraz Amnistriaren aldeko eta Errepresioaren kontrako mugimendoko laukidea txilotu zituen Aste azkenean Ertzaintzak Bizkaian Espainiako Zitegi Nazionaleko uh, Fernando Andreu Epailaren aginduz berrian xetasunak. eta xunak Katalunia berrizera ipagai egun, zubiak berrera ikitzera deitu dukup alderdiak, baina noriek leheraraztea dio, Puigdemontek, hor batailak segitzen du Kupalderdia eta Kataluniako presidentearekin aldebakariko bakariko referenduma egite aproposatu duk Kupalderdiak, Kataluniako gobernuko presidenteak eskatu du ez gutxi esteko Espainiarekin e referenduma adosteko aukera naiz eta zehaztuduen ez dela itxaropen handirik, orten dute gatazka. GATASKA Bestalde Ipar Euskal Herriko itzan karikara atera dira Baionan lanreformaren e aurkak aurko mobilizazioaren berri beraz hemen itzan. Baita kasetapuntu eusen ere Baionako posta bulegoa blokatute lanlegearen kontrakoek tituluarekin eta eta bistanda media bazken ere juzko retre kolektiboak egin mobilizazioa beraz postariekin goizuntan.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 Amabigaren eguna Gipuzkoa Zutikek eraustegia eta Sistema Politikoa Zalantzan Jarris argiako titulua hemen, e, segitzen du beraz argiak segipen berezia egiten erraustegiaren kontrako gizakate diendetxoaren ondotik Gipuzkoako plazan bilduziren eunka erritar igandea arratsaldean, plazan lo egiditzea erabaki dute eta beraz gertatzen ari den guzia segitzen du argiak bertati Eta bestalde, azpiegitura kulturalakerea ipagai argian, gune kultural independiente berria sortu da gazte izen. 6 espazioa deitzen da, edegile kalean kokatzen da, eta topa gunea eta ekimen anitzetarako azitegia izango dela diote argian haipagai. Lapordin urrea, urrea ustiatzeko urratxak eman nahi ditu enpresabatek baimenik gabe. Zudmin enpresabera zemen haipagai argian, jarraipen batzorde bat sortu bat nahi du franziako gobernuaren baimenaren zain den bitartean ekimena maskara maskarada bat dela salatu du, uh, dute aurkakoek mobilizazioa eramuzala bihar izango delarik seiontan semperen itzordua eman. Eta hori ere, aipatzen du media vazgeak zudmin gomitatzen baita semperen bihar hori titulu gisa eta kad elkarteak baita stop mineatxe elkarteak dei aldibat egiten dute beraz biharko mobilizazio urat bestalde biziko aulki baitzailea ere aipagai, orain txitar maite lopaiak aipatzen zuen bezala hausi baitute lehen aldiz aulki baitzaile bat eta bestalde eus Euskal herritaren harreman sexual eta afeiboei buruzko ikerketa zabala egin dute, Kaixo maitiak webguneak eginduen ikerketaren begi eman dute eta pusika agertu dira iidoriz. Zad ere haipagai media-bazken bihar gau bat izan kamoko gaztetxean. Le dernier kontinent filma ikusgai izango da. Venzan Lapizen filma eta berekin egin elkarizketa beraz media-bazken gaur. Eta sudoesten aldiz futbola haipagai eta titulu hau Amar Arrazoin frantziaren garaipenan xinesteko. Hala, hauekin dituen berri nagusiak prentsan tenore undan. Televista koputz hucha utz, iratiko hitzapiiz. Hitz eta putz. Musika piskabatetan dotik gurekin izanen dugu Iban Xantamaria gure aipamenean gaur Espainiako korteetako hauteskundeak dora seila egin zituzten jadanik abendu bukaeran, baina berriz egitea behartuak dira espaitutea dostasunik lortu gobernu osatzea ez dute lortu, beraz berriz hastedena eta kanpaina gaur ofizialki hasten da Iban Xantamaria berriako kasetaria gurekin mementuz goliat entzuten nolos umartxan jahe murena hia kadieras e itchu imen eta erranzela kontzertuan izango da eta hori bi Um, biar itzordua emana aieran, amatur e, antzerkia ikusten alko duzie ama bitaldeak emanik e, eta hori, behitzordua emana da aierako denenetxan zazpitatik antzina, antzerkia sortziak terditan eta kontzertua goliatekin bostaketa eta begoita laudira guri gomitarikin txegitzen dugu Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal Autezkunden kampaina gau rabiatuko da Espainiako korteetako autezkunden zat, beraz, ekainaren ogeita seian izanen dira hauek, duela 6 ilabete jadanik, egin ziren autezkunde batzu berriz egingo dira, zergatik gatik labur biltzeko ez dutelako lortu gobernua osatzen gurekin berriako den Iban Xantamaria Gachaldeon. Arratzen lehen. Hau da, txartuko gira e, beraz, haudan, lehen galdera, ez dute adostu gobernurik, zergatik eta azken nola martxan da sistema ere gobernur baten osatzeko eta adostasunera heltzeko. Bai, e, goberatuko duzuen bezala, pasaten abenduaren hogeian egintzirene Espainiako gorte eta erako autoeskundeak. Autoeskundeen aurretik ere, inkesta gehienek iregartzen zuten e, inork ez zuela, behar besteko um, babesalortuko gehiengo oso batekin e, gobernatzeko. E, gainera, hautezkunde hauek e, bereziak izan dira, e, bueno orain arte bipartidismoaren e, formula nagusizelako Espainian, e, hau da, e, alderdi popularrak, pepek, eskuinak, alderdi ditik eta pesoek, alderdi sozialistak edo alderdi sozialdemokratak ezkerrean txandaka e, aritu direlako gobernuan e, Azken urteetako krisia dela eta bizkatte jendea alderdi nagusi hoiekin e, aspertu indaren ekatu inda eta pestelako alderdi batzuei babesa ematea erabaki du e, ezkerretik egon Podemos eta bueno Eskuin Eskuin zentroan egon litzateke ciudadanos hortaz hauteskundietan ja espero zen e, bueno, lau indar nagusi egotea eta emaitzek esan behar zutenea posible izango zen hoien artean gobernu formularen bat osatzea Ez da posible izan, zaiak erabatzuk egon ziren, adibidez Pedro Sánchez alderri sozialistako buru, buruzagia saiatu zen hautatua bueno, e, izaten, baina e, zuen kongresuan behar besteko lortu, eta agortu dira epe agortu dira EPE-ak eta e, lortu ez denez berriro ere, bueno, haute egin beharko dira. Hau da, hor, uh, espikatu zuberaz nola den eta aldaketak badira, la ere, uh, be, kasik bigarren itzulirako, gaiten algen nuke, uh, e, haute zat, alderdiak, koalizioak egiten ari izan dira, negoziazioak ere egin dira, eta pentsatzen da ere emaitzak aldatuko dituela horrek. Bai, em, ikus handia zegoen, egoen, eh, behin eh, abenduaren ogeiko emaitzekin gobernua osatzea ia zinezkoa zela ikusita, ba, nola moldatuko ziren, ea gai izango ziren, bat ez ere alderdi, alderdi nagur zuek, baina bueno, alderdi denek e, nolako proposamenak aurkeztuko zituzten, bizkat, bigarri nitxuli e, modurale uler daitekeen, bigarren honetara mm -hmm. e, Lehen e, datua da, gehienek aukeratu dutela, berdin e, jarraitzea, hau da. Bueno, ba, iaia hautagai berdinekin, e, programak... E, Gilek ikutu gabe hau da, adiez Pepen, alderri popularrean, e, Mariano Rajoy, jarduneko presidente aurkeztuko da e, berriro, eta pesoen ere, ba, Pedro Sánchez, e, errepikatuko du auta gaitxan. E, ere, alberri bera doa, orain arte zegoen e, auta gaiberdina. Aldaketan hausia, ezkerretik e, iritzi da. Eta hau e, da, Podemos eta e, Izquierda Unida, ezker batua dena e, estatuan, Espainian, e, batu egin dira, elkarke joango dira, hauteskunde hauetara, eta, bueno, principios prinsipios, eh, badan movimendu oso interesgarri bat, eh, azken finean, abenduaren hogeiko emaitzak eh, hartzen badira, boto emaitzak, bi alderdi hoiek batera, pesoek baino, boto gehiago lortu zitituzten, 6 sei milioi boto izan zituzten bien artean, eh, izi da unia, kia milioi bat boto lortu zuen, baina oso ordezkaritza txikian bat entzion horre kongresuan, eh, buskatzeko sistema dela, eta, eta hortaz, bueno, eh, itzura denez eta ta diote hautesleek ere idiote e, hori egin izana saritzen ari direla ta bueno podemos igoera nahiko nabarmena e, ematen diote. Mhm. Uh -huh. ere, e, be ba, ikusi zunola pasa den eta be azkien e, autes kundetan bostkatuko dutenen kezka ere gobernu bat osatzeko kezka horrekidan, ez da, pentsatzenan ere alderdi handiek berriz bereskuratuko dituztela boz-bazu, boatzu eta e, tikieikak ocena artean edo bergiei kenduz. Bai, zarantza hori badago e, eta egongo da. E, Abendoarenogirako esle aipatzen denuen inkestekin fidatzea oso saia oso saia zela, azken fina, ba 4 alderdien arteko joko hori aurretik inoiz ez delako eman. E, orain eh bueno, orain arteko ingesterek esaten dutena da e, PP Galeri Popularrak gutxu gorabera eutzen diola abenduko e, lortutakoari eta pesoek galtzen duela e, Podemosen mesederako, podemos e, eta izquierda unidadaren aliantza horren mesederako. E, espero sen ere agian, ba, bueno, ba, pizkat e, alderdi berri hietara joan den jendeak ikusita e, ez dielak gobernu batean laguntzeko gai izan, ba bueno, posibilitatea bazegon pesoet o pepera ikultzea, hori inkestek momentuz ez diote, baina azken finean geometria horren araberakoa izango da, gero ekaneko bueno, e alteskundeen ondoren osatuko den gobernua. Ez ikusi behar da bueno, lau alderde benartean e gai diren gobernatzeko formulak adosteko. Ez duen maten, hauteslek e e inor zigortu duten e gobernua ez egoteagatik. Momentuz bentsat e hori da inkestek diotena ikusiko dugu e benetako ego inkesta datorrenean, hau da, ekaianen hogeita no ziko bosketa. Uh -huh. uh, zure ustez, uh, fe, Nikola ikustu den, ez eskuina ez da soberak eskatua, ez, uh, raso ibera eta PP alderdiak, aski uh, konfientxarekin, joiten dira, hauteskunde etara? Bai, azken finean, eh, denek o, eh, ez dira tematen horrelako galeran ondoa jo duen itxura dauka, hau da, eh, ez dira abenduan baino keragoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoagoago Eta horrek, ematen die, bueno, ba, gobernu osatzeko ardurari kaundiena. Alderdi bozkatuena badira, bueno, horrek ere ematen die, aukera bat, nahi eta gutxienkoan gobernatzeko, ze inork ez du gaur egun manejatzen, hirugarren hautezkunde batzuk egite Hau da, e, abenduaren hogeiko hautezkundeen doren egonden blokeue gobera hori, errepikatu eta asko luzatuko den, e, ez da kinil, e, inongo kinelan da Alderdiak ere ulertzen dute, bueno, hautezleak, jendeak, e, bueno, zindirela... E, ba, irten bidirik ez duen em, arazo bati, irten bidea eman beti botuen bidez, azken finean alderdiekin darberdinari eutxiko badiote hortaz, bueno, peperen konfiantza da, alderri poskatu ene izan da, ba, e, pesoek, e, uko egin zion Podemos egin akordi bat bilatzeari, eta pesoek eta Podemos, e, bat egiten badute, ba, zeurazki, ba, pesoek albidetuko luke e, peperen gobernu bat gutxien bada ere. Hori da bintzat, e, alderri popularak duen, e, duen ikus mira, eh, ikusi barkoritzateke hor, ziduadan babesa izango zuen, edo ez, baina e, konfianzaren ikusten dut, e, puntu horretan e, ulertzen dela. Ez, e, e, gehiago ikusten dela, bestak ez dira gai e, alternatiba bat osatzeko, alternatiba sinasgarri bat osatzeko. Uhum. Eta Euskal Lugaldari doakionez, justuki, hauteskunde uh, hoietan, naiz eta Espainiako gorteko hauteskundeak izan, euskaldunak ere aurkezten dira eta ezkerra bertzaleak ere aurkezten uh, du bere burua? Bai, ala da, ba. Euskal Herria bildu izan da, e, auta gaiak aldatu enduen alderrietako bat, saiatu izan da, ba, bueno, pixat bestelako formula batzuk bilatzen, goberatu behar dugu e, abenduraren logeiko, hau teuskunde horietan bi e, eserleku lortu zituela, Euskal Herria altxaleak sei lortu zituen, eta, bueno, ba, e, nahiko garbi dago, E, Euskal Herrian, Egoaldean, jendeak poskatu nahi izan du, botu eman izan zuela, e, Rajoiren aurka, eta eragin nahi izan zuen Espainiako goberna garritasunean, ikuspuntu batetik. Horrela ulertu behar daba, ba, Podemosek e, izan zituen emaitza, emaitza oso onak. Gaur ezagutu dugu, e, Araba Bizkaia eta Gipuzkoari daukion inkesta berri bat, e, inkesta berri horren arabera, E, iru lurralde horietan, nautezkundeak e, Podemosek irabaziko lituzke, da unidos Podemos, izkertan unidarekin egindako aliantzak e, zazpiesan leku lortuko lituzke, Euskal Herrian txaleak bost e, lortuko lituzke, bildu birekin geratuko litzateke, pesek bi izango lituzke, aurrekoan baino bat gutxiago eta pepek bi izango lituzke ere bai. Uhum. Hortaz, ematen du e, Euskal Herrian ere, ba ezkerra indartzeko eginden aldegin hori zaritzeko prez daudela hautezleak, bintzat hori da eh, inkestetan esaten dutena. Mm -hmm, Bitsi, ala, ere inkesten arabera, Podemos lehenai zaita, eta bo, hor, agertzen da, azkenean, ea eh, txibilduk galtzen duena, baina pepe eta ezkeraren eh, sozialisten lekua ere aina pali zaitak, ez zoteta bitxi? Bai, azkenean, bueno, alderdi hoiek, eh, ekesan honuke, eh, hautezleak hemen, bi alderdi hoien ganako konfiantza galera ondia izan dutela. Eta... E, nik uste du lertu bardela, enkeste e, klabe horretan. Klabea da, e, ez dugu berriro PPko gobernu bat egotea goteanai, eta gobernu berri horretara egin tendion guberne karpena, nahi dugu balik eta ezkerren negotea. Mm -hmm. da, Podemos ege, ematen duena, goratu barda ere, Podemos e, erabakitzeko eskubidearen aldeko mesua zabaldu duela, eta hori adibidez, bueno, ba, euskal herrian, hautez e, lehen artean harrera e, osona dauka. Hau e, clave horretan e, e, irakurri bardira, baki gu ere eh ta torre e, eusko legebiltzarerako hauteskundeak datu zela e, horietan ere ba ikusi beharko da eh podemos en batuketa horrek e, nolako emaitza lortzen dituen gaur eh ere galdetu izan du hauteskunde Oie, Iburuz, prinsipios Euskal Herri Jeltzaleak egin guari eutxiko lioke, baina Podemos oso indartuz hartuko litzateke, bigarren indar, eh, amazaz piezerlekurekin, eh, Euskal Herria Bildu gizango lituzkeenen adinja. Hortaz, bueno, or, e, indar berri horrek nola erantzun godion Euskal Autezlek jarri da konfiantza hori daikusibarko dena, bai orain eta bai eh? datu zindia beteetan. Mm -hmm. Ados, be gauzak argiagoak direlakoan, hautezkunden, kanpaina beraz erramezala gau abiatzen da, Espainiako kortetako hautezkunden ekainaren eka inaren seian izanen direnak, abenduan, egin zirenak, jananik errepikatuz. Mil esker, gurekin, egunik, iban, Santa Maria. Ez erikasosu, egin. Eh. eta putz, Atzaldeko bostetatik etatik Arantza etara Arantsa Ireiarrekin Euskalirratietan. Euskaraz hitz egiteko parada eskaintzen du mintsanet.netek interneten bidez. Scholaskideak biltzen dituz gaipen bidez euskaraz menperatzen duen bidelaguna alde batetik eta euskara hobitu eta praktikatu nahi duen bidelaria bestetik. Mintzanetan aurkezpena osteraluntako goiz behin, eta bidelagun gixariden ani etxe behiren lekukotasuna ere entzun gait. Eta ez dakit, e, zailada jakiten zer dauen, e, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Gaitxut bi armak, bintzat, nire nire adiren adela ahotsa eta gitarra. Eta irugarren bat parkatu, aztu, azten duena adela pentsamendu da. Eta hor, bizkat, nik nahiagun muen zinez kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handiketamendik eraten duzu, eta musika berdin. Kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero, goizeko amaiketan eta harratxaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, zai, hori erraten izatek. Eta kantuzkantu eman kizunean, larun bat honetan, maia murua garen gomitaek, gomita gomitake atxezeta festivaleko kideak izango dira eh, be lasterzumaita esteren buruan izanen delarika festivala be zer gitara duen musikala, aurkeztuko dute aldiuntako kantuz kantun eta artean adibidez beharwada The Ram Jacks igandearekin anizango direnak You'll open first Your filthy mug If you draw one more Shackmuck It may be We'll raise a place of beer <laughs> Shirt and colour fire, body tried, color and colour, an Irish Palmer The egg of bombs and double shots, the underage's biggest house We'll spike the drinks and pay the cost, we got us an Irish Palmer The quick run in the filthy he broke the patent glass Across the lug of the lady, oh, the dirty dog, we got us an Irish pub It's over to me, and over to you, we'll skip along the avenue And who the is for the drone, we got us an Irish Palmer Fire up! Just land upon the holy boat the only crutch you get is a slap in the air Don't up big folks to look first your filthy mugk if you drop one more shot okay baby! Holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked I'll up first burst your filthy monk If you draw one more shot, I'll get me beer. The Rum Jacks deitzan da talde hau eta irlandes doinuekin hor izan dira EHZ-eta festibalean oztailaren lehen aste buruan. Kantuz kanto emankizunean beraz mailaren gumitak izango dira aste buruntan. Ez As The Rum Jacks, eh? Ez dakite euskaraz nashki, festibalekoak. Eta hitz eta putz horten bukatzen da gaurko, biak hitz eta putz ikasarra txaldean, baina gauean bai, eh? uste irala izan ki, behatziak eta erditaan hasten untako, txarena, obelena eta gena beste guzia ere entzuten dalko duzu e, eh? behar din larun bat ara txaldean atxaldeko, lauontan, anartean izan putz, seiak euskari ratzietan.